Поки доїхав до центру міста вже обідня перерва. Зайшов кафе Чайка біля універмагу ювілейний, де готували майже по-домашньому. Взяв салат із свіжих помідорів, борщ, гуляш з локшиною, рогалики компот. Сів за вільний столик обличчям до стіни, на якій красувалася мозаїчна картина море, вітрильники і чайки. Розглядав її, а думав про своє. Найбільше порадувала звістка Копієвської. Що табурчаку вже півроку дзвонить невідома жінка. Інтуїція підказувала то, що лежко. Туфлі, які я бачив у неї дома, а потім на табурчакові, майже переконували мене у правильності висновку. У випадковість не вірилась. Її чоловік привозив з-за кордону не тільки оті маски, а й речі. Чому б їй не подарувати щось коханцю? Відчув. На мене хтось дивиться, і я почав нишком роздивлятися. Ага, он Шулешко, і з нею троє дівчат, всі в халатах з вигаптуваними червоними трикутниками на лацканах емблемами універмагу. А вже ж, загата казав, вона працює універмазі в секції трикотажу. Шулешко нахилилася до столу. Чоб це їй боятися мене, чи вдавати, що не побачила? Продавщиці встали і вийшли, Вон вони вже на вулиці. Шуляшко зупинилася і розмовляла з якимось хлопцем у темних окулярах. Снували перехожі, і я ніяк не міг його роздивитись. А через хвилину вони розійшлися. Непоспіхом вийшов з кафе. Ох і спека на дворі. Поминув у Нівермаг і прийшов тінистою вулицею Шевченка до нашого відділу. Хотів доповісти скоричу про наслідки розмови з Нагорняком і Копієвською. Але тільки не піднявся на другий поверх, як зустрів Скорича. «О, капітан, я вас шукав. Поїхали. Машина чекає», – випилив збуджено майор. Здивовано дивився на нього. «А що сталося?» – подзвонив Луцик, шофер з четвертого маршруту. На зупинці хрепливий. «На якій?» – на проспекті Лоніна? Біг униз сходами Скорич. Біля під'їзду вже стояв Газик. Ми вскочили до нього, і він рушив. Помчали вулицями, я трохи хвилювався. Нарешті грабіжник потрапить до наших рук. Молодець луцик дотримав слова, повідомив. Хрипливо одягнути у білу сорочку з підкоченими рукавами і темносині штани в темних окулярах, уже спокійно говорив майор. Брати обережно. Може вчинити опір. Максимум уваги. Тепер він не втече. Я вже знав, на що здатний хрипливий. Цього разу не купить. От і кінець. Не навроч. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Один раз тішився, а вийшло передчасно. Газик вихопився на проспект Леніна. Наближалися до зупинки. Звіддаля побачив Луцикову машину, впізнав по номерах. «Станьте попереду того автобуса із синьою смугою», – сказав шоферу. І взявся за ручку дверцят, видивляючись у перехожих. Першим вистрибнув із машини і пірнув у натовп. Ні біля автобуса, ні в юрбі Луцика й хрепливого не було. Невже Луцик вирішив сам затримати злочинця? Я розгублено крутив головою. «Що, нема?» – напружено запитав майор. «Он він, біля бочки з пивом», – нарешті я побачив Луцика. Помалу підійшли до нього, приглядаючись до чоловіків, що стояли вервечкою за пивом. «Біла сорочка, темно-сині штани, темні окуляри». «Біла сорочка, темно-сині штани?» Я зупинився позаду Луцика і торкнувся його руки. «Де він?» – тихо запитав. Шофер здригнувся і пошепки з ніяковіло відповів. «Щез!» «Пив пиво і мову воду!» «Давно?» «Недавно!» «Ви залишаєтеся біля автобуса?» – сказав майор Луцику а ми пошукаємо на найближчих вулицях. «Та мені!» – вихопився Луцик. Коло автобуса, товаришу!» – незаперечним тоном повторив Скорич. «Через двадцять хвилин зустрічаємося біля газика. Якщо хтось не прийде, значить натрапив на грабіжника, і ми йдемо на допомогу. Зрозуміло?» «Так точно!» – озвався Микола, молодший наш водій. «Якого кольору чуб у грабіжника?» – поцікавився я. «Білявий!» Вигоріли на сонці. Мабуть, щодня вилежуються на пляжі. Невдоволено буркнув Луцик. Я пішов проспектом Леніна. Приглядався до кожного перехожого, зазирав до магазинів, навіть до аптеки, з порога оббігачіма відвідувачів у їдальні і ніде схожого на хрипливого. Мені здавалося, що відразу його впізнаю. Підсвідомо відчую злочинця. Страшенно хотілося зловити його. Проте ніхто не викликав підозри. І вигорілий чуб у багатьох, і білі сорочки, теніски, чорні окуляри. Хто з них? Хто? Дійшов аж до кінотеатру «Піонер», де юрмилися переважно діти і підлітки. Зазирнув до білетних кас, у фоє. Нема. Біля газика вже стояли майор і Луцик. Скорич подивився на мене і відпала потреба доповідати йому про наслідки розшуку. «Нічого, що попадеться, гад!» – підбадьорливо сказав Луцик. «Сяде до мене в автобус!» Тільки без самодіяльності, шановний, попередив його. Луцик на те зверхню посміхнувся. «Мені не сподобалася його чвенькуватість. Затямте собі! Ваша справа – тільки повідомити нам. Ніяких дій!» «Ніяких!» – з притиском підкреслив. «І за це будемо вдячні!» «Чого ви розхвилювались? Я не маленький», – насупився шофер. «До того ж дружинник і колишній десантник вже не раз затримував хуліганів. Ми перезирнулися з майором, і в його очах прочитав докір».